Точно преди две години, на днешния ден, през 2, 2021 година, малко преди да започне войната, Русия закрива организацията Мемориал. А това е международното историческо, просветителско, благотворително и правозащитно общество, създадено още през 1989 година, чието първи председател е знаменития дисидент академик Андрей Сахаров. Ликвидирането на Мемориал се определя като крайна гласността, закриването е обосновано с на законодателството за чуждестранните агенти. Миналата година, през 2022, мемориал получи Нобеловата награда за мир заедно с белоруския политически затворник Алес Бяляцки и с Украинския център за граждански свободи. За борбата за правото да се критикува властта и да се защитават основни права на гражданите и за изключителното усилие да се документират военни престъпления, нарушения на човешките права и злоупотребата с власт. Закриването на мемориал точно преди две години беше и нещо като знак за... Предстоящата тогава руска широкомащабна война срещу суверенна Украина започнала два месеца след закриването всъщност, на мемориал. Това, което Русия продължава да нарича операция а не война, последиците обаче говорят обратното – изпепелени земи – Окупация, горещ фронт, огромно количество беженци вътре в рамките на Украина и беженци бягащи от окупираните зони и извън страната, включително и в България. В навечерието на празниците излезе първото по рода си изследване, посветено конкретно на културните потребности и на нуждите и достъп до изкуство и култура на украинските беженци, които живеят временно или постоянно пребивават в България. Едно изследване инициирано от Културна фундация А25. Какво показва това изследване? Сега ще разберем от един от авторите Давид Кюранов, социолог. Добър ден! Здравейте, частите, колено на нашите Благодаря и на вас така. Изследвате културните потребности, нуждите, достъпа до изкуство за украинските бъженци, които пребивават постоянно или временно, живеят на територията на България, като в самото начало правите едно количествено сравнение от над 85 а, и 500 хиляди назад до приблизително 54 хиляди. Наричате го стъпки назад. За какво става дума? А, това, тези, тези числа показват а, нещо, което беше засегнато и в а, рамките на нашето изследване. А, хора в него казаха, че надали като цяло беженчите е дошли до края, не искат да останат именно в България. Много, много не искат. Ако бих искал да са в друга страна, освен в своята, то е в по-добре уредени западноевропейски страни. Най-много искат да се върнат обратно в Украина, разбира се. А, така че тези числа са резултат а, именно от това нещо и от съответното приемане на бъженците в България, разбира се. Всъщност, вие цитирате какво са казали украинските бъженци, които са били част от тези фокус групи. Става дума за а, дълбоко качествено социологическо изследване с а, а, фокус групи. А, всъщност. А, Господин Кюранов, от култура ли имат нужда първо едни беженци, Защото е много интересна темата на вашето изследване. Необичайна е по някакъв начин. Изследвате културните им нужди и това дали през а, културните потребности и способността на България да предостави достъп до култура на украинските бъженци а, може да се говори за някаква форма на интеграция. А, да, всъщност, а, самото изследване тръгна по, по, по, по такъв начин с а, заявката, а, заявката тази, която Вие казахте, изследване на културните потребности, а, нагласи, желания, достъп и така нататък на критичните а Но реално изследването много бързо прерасна в това, в такъв контекст. Попадат украинските ближници и къде вече в този контекст попада нуждата от култура. А и от какъв контекст идват? А, така че това се оказа а, по същество, а, много, много по-важно да бъде изведено на преден план. И чак след като имаме едно такова познание за а, реалностите на войната. А, можем да мислим за това дали чрез култура а, могат да постигнат, а, може да се постигне интеграционен ефект в благотворителството. Тезата на изследването е, че да, може. А, но за това определено е необходима малко по-силна -по заявка не само от неправителствени организации, дали сте са тези, които пряко подпомагат бъженците, те ги подпомагат и с достъп до култура, дали сте са организации от типа на културна фундация а Въпросът е да, да, да се мисли по-масштабно, по-скоро за интегриране на гръцкото общество. Сега това, което е интересно, е любопитно. Всъщност, казвате да може, би могло да има ефект на интеграция, достъпът до култура, включването в културни събития. На практика обаче става ли всъщност българския културен сектор реагира ли на появата на беженци от Украина и вижда ли в тях публики за културната си продукция? Ами, от... Това, което имаме е като наглед, може да се каже че е, реакцията е по-скоро, как е, да кажем, каже, мер, мернище си на различни места. Е, много различни организации справили много неща е, за украинските биженци, много неща за деца е, най-вече, което разбира се е много хубаво. Е, няма обаче, разбира се, за съжаление, разбира се, систематична е подредена реакция от на българските културни институции. Няма систематична. Има ли изобщо някакви политики към украинските бъженци? На мен ми беше много интересно да прочета конкретни примери във вашето изследване, включително безплатни билети за а, спектакли, за представления за украински бъженци. Работ... Работило ли е това на територията на България? А, да, но то се случва а, пак през конкретна инициатива на някои организации културна организация и през инициативата на неправителствени организации, които потомагат директно бъженците. Те търсят всякакви възможности за тях. Практически непрекъснато. Така че а, в този смисъл те са много успешни. А, продължават да го правят. Разбира се, обикновено става въпрос за а, Някакво твърде голямо количество билети, естествено, а, освен това на определени събития за хората, е трудно и заради езиковата бариера, театър да кажем, више кое, балет, концерти, е. нещо подобно, това вече а, няма никакъв проблем. А така че тук е важна и водеща много силната инициатива на организациите, които предпомагат беженците директно. Това са такива организации, които. А, буквално са се създали самоинициативно в началото на и да запомагат на тези хора и да правят по изключителен начин. Тоест .е. категоричен превес на гражданския сектор за сметка на държавните институции. А, да безпорно. Тук е никакво, никакво съмнение. А, видях, че има всъщност доста любопитен опит и по отношение на а, добавяне на превод на украински а, към някои от а, събитията, а, класове по театър. А, имало ли е всъщност и предлагане на постоянна работа за украински артисти в български културни организации? Какво показва изследването ви? Ами, а, честно казвам, тук ми е за отговоря на този въпрос, специално това не е, е засегато конкретно в а, моята задача в рамките на това изследване, но а, правят се всякакви такива опити за, за, за достъп. Това, което обаче по-малко -по се прави, ако изобщо може да мислим дали се случва, е да се правят проекти, които да, да се замесват. Uh, хора от uh, най-различни общности в България. Днес са българи, роми, украинци и така нататък. Нещо, което може наистина да има uh, интеграционен ефект. Някакси не, не се мисли по този начин. А всъщност казвате интеграционен ефект. Uh, uh, има ли изобщо възможно ли е интеграция uh, на чужденци към. Uh, Общество, което е дълбоко дезинтегрирано, като българското, впрочем, защото ние имаме проблеми с това да интегрираме а, хора, етнически групи, които живеят от а, столетия в а, България. А, възможно ли е в едно такова общество, в което имаме и толкова високи нива на политическа поляризация, реално да бъде осъществена а, интеграция на беженци? В никакъв случай не е, освен ако няма насочено усилие да се постигне само нещо. А, тоест, от само себе си то няма да се случи. А, интеграция, свързване, нека да назначим, да не използваме другата интеграция тук, но свързване между а, украинската общност и българската се случва в местата на всекидневието. В училище, в работа, подобни по-трудно се завързват приятелства и така, но има и такива. Нали, ето един много хубав пример за проект, мисля, че беше и споменат някъде в нашото изследване. Беше а, проекта прегърни, прегърни украинско семейство. Това беше среща между български и украински семейства, която срещу помогна наистина, тези хора да се запознаят. И, е, и остави приятелството, гърба да гърбиш. Но ако е, няма цеденосочни усилия, ние добре знаем, че цеденосочни усилия за реална интеграция в България не се полагат. Е, няма как да стане. Сега, още един елемент ми се иска да обсъдим. Разликата в стандарта на някои украински семейства. Ние помним, че това създаваше напрежение, а, като че ли се чуваше... Някакъв, някакво недоволство от това, защото като имат големи и скъпи коли, чакат помощ от бедна България. Това беше мащабно използвано и от анти проруска пропаганда в България. Mm -hmm. Появи ли се този хоризонт в вашето изследване? А, до някъде отлед на точка на това, че а, покрай това какъв е състава на Общо, ако може да говорим за общата група украински беженци в България, то а, това, което научихме е, че със сигурност хората, които са избягали от Украина и са наистина много българци, а просто не са в България. А, те са в други страни. А, там, където стандартът също е висок. Горе-долу същото се отнася и за а, пък много бедните семейства, много от които просто не са имали възможност а, да избягат. А, оттам нататък групата в България, която е много пъстр, има представители на всякакви социални групи. А, по отношение на това, това е а, въз, много хубаво така, проявление на а, как да кажем, типично нашенското гледане в чиниката на други и все така какво става. Сега, момента, задава... българска завист, която движи а, живота. Да, само че сега това означава, че не, има урлиги, че няма украински граждани, които са търсили всякакви възможности да се използват от, от предлаганите помощи, да превозват хората украини и т. Т. Т. Т. Т. Си, да нататък, смисъл като канавджи и така нататък. Трябва да си даваме сметка и за това. Нека да не рисуваме нещата само в бяло-черно или по-скоро съм го пял. Добре, и последно да ви попитам, буквално с едно изречение, имате ли препоръки, тъй като войната не изглежда да свърши толкова бързо, колкото а, на всички им се иска или колкото очакваха а, и двете страни в нея, като че ли? Какво, какво, какво трябва да се случи с украинските бъженци в България, макар че те намаляват, макар че те се връщат в Украина? А, имате ли препоръка за по-сериозна... Сериозно замислене от страна на държавните институции за това как да бъдат интегрирани тези хора. А, да, разбира се, със сигурност първия и най-важен фокус трябва да бъде върху децата. А, и това те къде се намират, какво се случва с тях във училище. А, деца е много специфично. А, освен това, като имам предвид и че записването в училище е било много, казвам, значително трудно, тъй като се е налагало сами семействата да ги карат училище вместо да бъдат отпомогнати. Така че фокуса трябва да бъде върху децата, тъй като тяхното преживяване е едно от най-тежките. И в това отношение имахме страхотен пример в една от групите, организирана от украински кошер а, кой, с а, деца, а, които, най впечатляващото в тази група беше, че те съдържава си горе с едни деца, които аз и виждах с тази на Тоест, наи това показва, че тази организация направила нещо изключително с това да помогне на децата да, да преодоляват това напрежение. Така че това трябва да е фокуса. И другата, пропорък... и другата конкретна препоръка е с децата да се правят а, проекти през култура и изкуство за а, включване на различни общности от българската Изключително а, полезна препоръка, дано да бъде чута. Благодаря на Давид Кюранов, социолог, който провежда фокус груповите дискусии с беженци от Украина, възрастни и тинейджери и дълбочинни интервюта с представители на гражданския сектор, които работят в подкрепа на беженците от Украина. Един от авторите в изследването на културната интеграция на украинските беженци у нас на фундация А25.